Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. По весні 1663 року двоє подорожніх верхи на добрих конях і зближались до Києва з Білогородського шляху. Один був молодий собі козак, збройний, як до війни, другий по одежі і посивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду старий козарлюга. Конів їх потомлені, одежа й тороки позапилювані, Зараз було знати, що ідуть не зблизька. Не верстов верстов зодвічі, зотри до Києва, взяли вони у ліву руку та й побрались гаєм по кривій доріжці. І хто тільки бачив, як вони з поля повернули в гай, усяке зараз домислялось, куди вони простують. Крива доріжка вела. До Череваневого хутора хмарища, а Черевань був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами. Річ тут про Богдана Хмельницького, як він років з десять шарпав з козаками шляхетних ляхів і недоляшків, От тоді й Черевань доскочив собі нещисленного скарбу та після війни сів хутором коло Києва. Було вже надвечір. Сонце світило тихо, без жари, і любо було поглянути, як воно розливалось по зелених вітах, по сукуватих мохнатих дубах і по молодій травиці. Пташки співали, і свистали усюди по гаю так голосно да гарно, що все кругом неначе усміхалось. А подорожні були якось смутнії. Ніхто б не сказав, що вони ідуть у гості до веселого пана Череваня. Отже вони вже й під Хмарищем, а те хмарище. Було окрите гаями, справді наче хмарами. Кругом обняла його річка з зеленими плавами, лозами та очеретами, через річку йшла до воріт гребелька, а ворота в Череваня не прості, а державські. Замість ушул рублена башта під гонтовим щитом і під башту вже дубові ворота, Густо од верху до низу цвяховані. Бувало тоді в ту старовину таке, що і вдень, і вночі, сподівайсь, лихого гостя татарина або ляха. Так над дворі тьми у башті було й віконце, щоб роздивитись, перше ніж впускати гостя до господи, чи ні. Над щитом гостроверхий гребінь із дубових паль, а округ хутора — годящий вал. Під'їхавши гості під браму, почали грюкати шаблею в цвяхи. По гаю пішла луна, а в хуторі не озивавсь ніхто. Да вже не скоро хтось за ворітьми почав кашляти і стало чути, як щось або старе, або не дуже береться в башті по сходах до віконця лізе та й гуторить само з собою. Враг його, каже, знає, який тепер люд настав. Приїде казна що, казна звідки, та й грюкають, як воріт не розламле. А якби років п'ятнадцять або двадцять назад, так усяке сиділо по Україні тихо та смирно, наче бджола в зимовнику. Ето того. Якби вражі ляхи собі на лихо не потревожили козацького рою, то й досі б можна так би сидіти. Погано було за ляхів. Та вже і, і наші гуляють не в свою голову. Ох, Боже правий, Боже правий.